Opinberunar bókin Fjórðikabli Eftir þetta sá ég og sjá Opnar dyr á himninum og röstin sem hljómaði sem lúður gilli og ég hafði heyrt áður sagði við mig Stíg upp hingað og ég mun sína það sem verða á eftir þetta Jafn skjótt var ég hrifin í anda Þar stóð hásæti á himni og einhver sati í því sem var ásýndum líkur jaspissteini og sardissteini og regnbogi var kringum hásætið sem smaragður á að sjá. Umhverfis hásætið voru 24 hásæti. Í þeim sátu 24 öldungar, skrítir hvítum klæðum og voru gullkórunur á höfðum þeirra.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 og varpa kórónum sínum niður fyrir hásætinu og segja Verður ert þú, drottin vor og guð, að fá dyrðina og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og að þínum vilja urðu þeir til og voru skapaðir.